Másnap reggel felhős párában ébredt a nap, ilyenkor még nem szereti az őszies gomolygást. Nem is tűri. Jó, jó, néha persze engedi a felhőket, ködöket uralkodni, ezzel ellen még a nap se tehet, de ha azután oktalanul rátehénkednének a világra, csak kinyitja a rettentő tűzhelyének ajtaját, s a párák latyakos lepedői azonmód levegővé száradnak. Elrepül a harmat is szikkadatócsák széle, hűnik a kerékcsapásból a víz. Ránevet a napra az ég. Jól van öreg szekér, ezt így is kell, mert nyár van, és mikor mutogassam magam, ha nem most? A földre nyomott búzaszálak zizegni kezdenek, és azt mondják, Júj, a derekam! Lángul a nap, mozdul egy kis szél, a vetések megrázzák magukat, és ringani kezdenek. A felszívódott nedvesség elrepül, a búzaszálak kemények lesznek újra, a kalászok felemellik fejüket, fel a kukorica is, a takarmányok is. A szénát meg lehet szárogatni, slám, a csősz is úgy jön a szőlőből, hogy majd a pipacsutorát nyeli le a nagy lihegéstől. – Embörök! – mondja annak a három embernek, aki éppen hallja, ám bár úgy mondja, mintha az egész halunak mondaná. – Embörök! A hegyet kikerülte! Hát, ilyen ez a bolond jég, azaz hagyjuk csak, nem is olyan bolond. A szőlőt kihagyta. Gyűjjék be, András bácsi, egy szóra. Csak az asszonyok nem szólnak. Kicsit nyugodtabban ülnek le a kemencepatkára, mert akkor most már megint más a számodás. Bizony más. A búza is lábra kapott, a rózs is, de azért nem igazság. Látszik, hogy a isten is férfi ember, hogy ippen azt a kutyaszőlőt hagyta ki, azaz a bort, ám bár azt is el lehet adni. Lehet, lehet, de nem muszáj. Így van. A rét már újra zöld, s a bogárral élő madárnépek között nagy forgalom észlelhető. Nagyok már a fiókák, és ilyenkor sok a sánta sáska, bénaszöcske, béna szöcske, lepke és tehetetlen kukac. Ezeket pedig eltakarítani nem csak kötelesség, hanem jó is. Mert bizony egy réce oda se hederít egy kis jégnek, de ha a sáska asszonyságot találja el, az azt sem mondja, hogy muk. Igaz, hogy azelőtt sem mondta. Nem is beszélve a puha testű tücsökről, ám bár a tücsök lyukban lakik, de az ilyen hirtelen jég néha kint találja, s olyankor a tücsök azonnal leteszi a hegedűt, és vége. Az volt a bugádné feszte, hogy a rétet már lekaszálták, s a tövig vágott hajban nem él meg még a tetőse, az pedig edzett jószág, és a jég se veri. Rá a szürke varjó már fiaival vadászik. Korán költött, most rajvonalban járják a rétet az öregek óvatos vezénlete alatt. Kemény nép a szürke népe, marakodó, kíméletlen, erőszakos, de amíg a fiak a maguk urai nem lesznek, amíg ott nem hagyják a szülőket, addig nevelésük csupa gyöngétség és önfeláldozó aggódás. De ránépét nem kell félteni, tud az magára vigyázni, és tudja, miből születhetik veszedelem. Szemét el nem kerüli a rétség egyetlen moccanása, egyetlen gyanús foltja vagy megváltozott színe. Bár ez a szín talán nem ugyanaz, mint amit az ember lát. Talán kéknek látja a zöldet, és pirosnak a sárgát, honnét lehetne ezt tudni? Rá nem szól az emberhez, s ha szól is, nem érti. Soha-soha nem fogjuk hát megtudni, hogy mit, miként, és milyen színekben lát a varjú. Egy bizonyos nagyon jól lát és az is bizonyos, hogy a látottakat osztályozza, mérlegeli, és pontosan azt teszi, amit tennie kell. A szénahordó embernek oda se hederít, és a kanász mellett három lépésre bogarász. A szág hátára felszáll férgek után kutatva, és csendes kis paraszti udvarokon nyugodtan megül a kút káváján. A nehézkesen ballagó szekeret megnézi az útmenti fáról, nem repül el, s a répakapások kapások mögé odáll ingyen napszámosnak, csimasz után kutatva. De, százezer ilyen de van. Ha magányos ember lopakodva közeledik feléje, még ha úgy is mutatja, mintha csak mellette akarna elmenni, rá tudja a távolságot, melynél közelebb az embert engedni nem szabad. Ha mozdulatlan alakot lát az erdőszélen, rá tudja, mekkora évben kell kikerülni, ha szántogató legényket tréfából ráfogja az osztornyelet, a varjú megáll, ránéz, és talán meg van sértve, hogy őt hülyének nézik. Ha a szemétdombon turkál, és zajosan nyílik az ablak, csak éppen hogy oda néz, de ha óvatosan nyílik, és valami fekete cső látszik, inaszakadtából menekül. Ránépe már régen, az ember előtt kitalálta a drót nélküli telegrafálást, vagy talán el se veszítette soha, mert mindig tudja, mi van a szomszéd határban, és minden élet, minden megmozdulása világos, írott üzenet, amelyhez alkalmazkodni kell, kikerülni vagy kihasználni. Tudja, mikor kiáltanak a fecskék Kabasolymot, mikor karvajt, héját, pándorsoimot vagy macskát. Tudja, minden madárról, miért és miként repül. Tudja, hogy csak siet vagy benekül. Tudja, mit jelent a falu felett kerengő galambraj, Tudja, hogy a kerecsön sólyon vándorlásban van-e, avagy vadászik, tudja, miért lesz hirtelen csend a nádasban, és tudja, mikor nem szabad felrepülni. Ha a nagy vadásznak, rá fel nem szállna egy talisznya mert ezek nem pepecselnek a földön, hanem a levegőben vágják agyon áldozatukat. De ha ezek a kényes rablólovagok ettek már a prédából, rá négy-öt társával nyugodtan megtámadja őket, mert azt is tudja, hogy a sóimok utálják a károgó zenebonát, szemtelen kéregetést, és inkább ott hagyják a zsákmányt, csak, hogy békességben legyenek. Néha persze becsapódik, nincs tökéletes teremtény a földön, de ilyenkor is hű önmagához, csíp vagy karmol, küzd, mint halálig. A köd már régen felszállt, a Föld megmelegedett, a füvek levágott nyújt nyújtózkodni kezd, a széthány bogják már megszáradtak. A szekerek a hátukra veszik a szénát, mély csapásokat vágva a rét puha mellén. A varjak már az árokhoz közelednek, amikor az öregek megállnak. Ez annyit jelent, hogy közelebb nem, egy lépést se. A nádas homája ismeretlen, tehát veszélyes. A nádasban kanyargó ösvény van, ahol néha emberek járnak. A nádasból észrevétlenül kivágódhatik a baj, tehát közelebb nem. Igaz, hogy a parton ott állnak a gólyák, akik nem állnának ott, ha valami nem lenne rendben, de a gólya nagymadár és nem minden veszélyes a gólyának, ami a varjúnak az. Kihoztam a fiaimat, nézett rájuk rá, aki egyébként nem sokat törődött a gólyákkal, de most nem fért a begyébe a dicsekvés, milyen erősek, és úgy repülnek akár csak mi? A gólyák meg sem moccannak. Rácsaládja pedig megfordul, és most már visszafelé fésülték át a rétet. Az égerfa koronáján hervattan lógtak a levelek, alóluk visszahúzódott már a víz, felette melegen rengett a levegő, s az enyészet nehéz szagában a fényes hátul cikázott lagodalmas döngéssel, és rakta fiait a kisgóják szétomló testébe. De ott volt a temetőbogár is, és ott sürgött a hangyák néma népe is pontosan meghatározott úton, mely a szétesett fészek egyik ágáról a másikra, végül a kis az élelemhez vezetett. Zú magányosan dolgozott, a temetőbogár is. A hangyák kitértek egymásnak a keskeny úton, de csápjukkal megérintették egymást, mintha azt kérdezték volna, nincs változás a parancsban? Nincs. Este majd a hangyaboly mélyéről végigszalad a rendelkezés az eleven láncon. Elég. És ekkor már egyetlen élő, néma kis gép se fog elindulni, és hazatérnek majd mind az ő külön, tökéletes és szomorú világukba. A gólyák már oda se néznek. Egyszer megnézték a fészket, amíg a fiak mozogtak, kétségbe esettem, mentették volna őket, de aztán csend lett, a fészek szétesett, és a fiak már nem azok voltak. Most már oda se néztek. Az éjszakát már egy fűzfaszáraz ágán töltötték, s ami nincs, arra nem lehet gondolni, ami nincs, az nem fájhat, ami nincs, az nincs. Legfeljebb a hiány, az üresség titózatos mélysége szédít néha, de ebbe a mélységbe napok hullanak, kitöltik lassan a feneketlennek látszó szakadékot. Kelét eddig a fészek, a fiak, a két gólya külön zárt és teljes élete választotta el tőlük, de most mindez megszűnt, azért hajnalban, amikor kivezette társ viháncoló népét, egyszerűen hozzájuk csatlakozott, mert ezt kellett tennie. Az utak eddig külön jártak, de most egybe szakadtak, mert nem volt más cél, csak a vándorlás. A pár párban maradt ugyan, de ennek már csak annyi jelentősége volt, hogy a későbbi csapatba szállás első láncszemét szemét képezte. A patak vize tisztult egy kicsit, de még mindig telten és rakoncátlan lotyogással rohant, s mély a gólyáknak nem volt semmi keresni valójuk. Menjünk, lépett ki kele, s a másik kettő követte, mintha azt mondták volna, kár volt eddig is átsorogni, mert a mocskos rá már összeszedett mindent. Aztán szétszóródtak, szemmel tartották egymást, és egy kőhajításnál nem mentek messzebb egymástól. A fiatalok elfogadták Kele vezetését, mint ahogy az öreg gólya elfogadta az ezzel járó felelősséget. Ezek azonban csak szavak. A fiatalok nem tudták, mi a vezetés, és Kele nem tudta, mi a felelősség. Úgy történt minden, ahogy történni kellett. Ha Kele szárnya még beteg, a fiatalok semmi körülmények között se csatlakoznak hozzá, és Kele sem megy közéjük. Kele szárnya azonban tökéletes, tapasztalata nagy, körülötte erő van és bölcsesség, tehát a helyük mellette van. A fészek ösztönt elseperte a vihar, a csapat ösztönt meghozta az idő. Kele a nádasra nézett, ahol most hirtelen csend lett. Csak a réti héják inbolyogtak sirályos hújtalansággal. Nem is velük volt a baj. Killi villant meg Kele szeme, és a fiatalok közel húzódtak keléhez, szemükben aggodalom. Az asszony nézett oda Kele, jó, ha együtt vagyunk. Killihéja asszony bizony nagyon veszedelmes volt. Alattomos, gyors és nagyon erős. Kétszer akkora volt, mint az ura, ötször olyan erős, tízszer olyan vérszomjas. Híre volt a környéken, mert ő volt az is, aki a postás kanáriát kihalázta a kalitkából, egy istállóban megfogta a bemenekült alambot. A mókusok szeme fennakadt a rémülettől, ha meglátták az erdőn. Megfojtott a kalánt, a legvénebb nyulat, és a sündisznót kiforgatta kabátjából. Lávszára új vastag, marka akkora, mint egy gyermekkéz, karmai, másfél centis horgas tőrök. Az előbb egy fiatal gerlét vágott le a patakparton, azt megette, és most egy másikat hajszol a nádas felett, mert ez meg a családnak kell. Kell, és Killi kápráztató iramba fullasztja a gerlét. Ez azonban nem fiatal madár, és nem engedi magát kihajtani a rét fölé. Killi tereli, tereli, a gerle minden alkalommal visszavág a fűzfák közé, ahol életre halálra megy a bújocska. Néha már kinyújtja karmait, de a gerle olyan sűrű ágok között zúgált végső kétségbeesésében, hogy a héja megtorpan. A gerle fárad már, de fárad Killi is. A gerlében a halálfélem tartja az erőt, Killiben a gyilkos düh, de Killi evett az előbb, a gerle begyében pedig csak bárgyommag. Mindegy, a gerle kell. A gerle, mintha csak tudná, hol a menekülés, a legsűrűbb helyeken nyilal, ahol Killine kerülgetni kell, végül besüvölt a nád közé. Killi föléje, a gerle azonban alávág egy magas zsombék alá, és egyszerűen nem jön elő. A zsombék olyan, mint egy nagy gomba, melynek kalapjáról sás és egyéb füvek lógnak le. Killi nem tudja, hova lett a vacsora. Eltűnt. A héja kétszer is átkutat mindent. Nincs. Na, még egyszer. Alacsonyra száll, egy levélrezző és sem marad észrevétlenül. Nincs. Kirlit szinte a bosszú vágy dobja a levegőbe. Ölni, ölni! Reszket benne minden ideg, de üres az egész környék. Csupán a állnak a réten. Kirli szerint nagyon közel egymáshoz, Azért tehát, most már lassítva az iramot, érdektelenül átvág felettük. Ám a góják jól látták, mi van a héja szemében. De látja rá is, ám bár későn, mert a héja a bogják takarásában lette meg. Kááááááááááááá! sikoltja az egyik fióka. Rá az egész családjában neki esik a héjának. Mindaz azonban már felesleges, bár felzúdul az egész rokonság, és killi alapos ütéseket kap a levegőben, mert lassan viszi áldozatát az erdő felé. A szürke varjúk majdnem lenyomják a földre, kétszer is elejti a zsákmányt, de az enni való kell, és véres fejjel bár, megtépázva, agyonhajszolva teszi le a varjút a fészek szélére, a fiai elé. Egyetek, néz rájuk, egyetek, még meleg! A fiak ne kiesnek, s rával ne kezdjetek ki, ha nem muszáj. A fiak szemében ez van, megjegyezzük. A fiatal varjú tollai kerengve hullanak le a fészek körül. A réten újra csend van, a gólyák nyugodtan vadásznak, a varjak elfelejtették már a veszteséget, a szekerek halk kattogással mennek egyik bogjától a másikig, és amikor az árnyékok végigfeksznek a földön, már csak egy kocsi van a réten, s az a pár bogja, ami előtte van. A férfi fent áll a kocsin, és rakja a szénát, az asszony szótanul adogatja. Néha, mintha mondani akarna valamit, de nem szól. Az urára leskel, de laska Péter alca bezárt könyv. Konok ember ez a Péter, szeret ellenkezni, ám bár nem rossz ember. Olyan, amilyen, de felesége már ismeri, és tudja, hogy az ökröt a szarvánák kell megfogni. Különben öklel. Tudja, hogy ha most szólna, az uratalán talán csak azért se hallgatna rá, azért nem szól. A következő bogja előtt Péter megrántja a gyeplőt. Óha, Feleségre néz. Az asszony áll. Nézi a földet. Gyű! Indítja el újra a lovakat, s az a bogja ott marad. A kocsi aztán újra megáll. Ez az utolsó petrence. Az asszony beleszúrja villáját a szénába, de amikor feladja, nem néz az urára, arca szinte meghatott. Péter komótosan egyengeti a szénát, s amikor mind fent van, leszól. A rudalót! Leszorítják a szénát. Az asszony legerebjézi a lekivánkozó szénaszálakat, feldobja azt is, Péter pedig lecsúszik a kocsiról. Add ide azt a vellát! Az asszony odaadja a villát, de úgy adja oda, hogy keze Péteréhez érjen. Péter összeigazítja az otthagyott petrencét, a villát a földbe szúrja, aztán gyújtó villan a kezében, s a petrensze aját három helyen is meggyújtja. Lágy, fehér hüst budjan ki a széna alól. Nem hagytunk itt semmit, néz körül, azután kezébe veszi a gyeplőt. Na, sármány! Nyekkenve elindul a kocsi, és a kocsi után ballag az asszony. Arca ünnepélyes, Komoly. Mielőtt kiérnek az útra, visszanéz. A füst egyenesen száll az égre, és fészkében vörös villanások égetik a tegnapot, szegény naca szénaravatalát. Az asszony előre megy ura mellé. Úgy érzi, most itt a helye. Lofa nézi Péter arcát. Nem látni azon semmit a világon. Pedig jó ember, igazán jó ember, bosszankodik az asszony, aki beszélni szeretne, de az Isten akárhova tegye, nem tudja mutatni. A rét felett felhő már a füst, s az alkonyi szellő szelíden elindítja az est felé.